בעזרת השם, חיי מוהר"ן, מקום לידתו וישיבתו ונסירותיו וטלטוליו. אות ק"ד. לידתו הייתה בקהילת קודש מז'יבוי, ונכנס לברית מילה בשבת הגדול. וכל שנותיו היו כפי הנשמע בערך ארבעים שנה פחות מעט, כי בשנת הארבעים נפטר ונסתלק למעלה למעלה בערך התנים בחג. ביום שלישי, יום רביעי של סוכות, חי תשעה תקע"א באומן. העיר אשר בחר בה בחיים חיותו לשכב שם, כמובן במקום אחר. ואחר כך שמעתי ששנותיו לא היו כעמים 38 שנה וחצי. וכפי הנראה כך האמת. ידוע כי בשנת תקל"ב היה ראש חודש ניסן בשבת, וזה היום שנולד בו רבנו ז"ל לשני הדעות הנ"ל. מן יום לידתו עד שנתגדל ונעשה במצווה עד כניסתו לחופה, הכל היה בקהילת קודש מז'יגוי. הקבע המבואר קצת פחות מטיפה מן הים מעניין עבודתו, שגם באלו הימים בימי קטנותו ממש התעורר לעבודתו ידבח וכו'. והנישואים שלו היו באמת וידכי, כי משם נשתדך עם בת הרבני הנגיד המפורסם בתורה וביראה, מורנו הרב רבי ז"ל. בחותנו היה איש נכבד מאוד ומיוחס, ומקור חוצו בו היה בזסלב. אך אחר כך נתגלגל הדבר שקבעה ישיבתו בכפר רוסתין ובשאר כפרים שהם היישוב של מדווידקה, והיה מחזיק כפרים הנ"ל, והיה מפורסם בשם טוב בין כל הצדיקים המפורסמים שכולם נתאכסנו אצלו, כי היה איש חשוב מאוד. גם אשתו, מחמותו של רבנו זל, הייתה אישה כשרה מאוד. וזכה להתחתן עם רבנו ז"ל. ותכף ביום החופה אחר יציאתו מהחופה, היה משתוקק ומתגעגע להשם מטבח. ונתחבר תכף עם רבי שמעון ורבי ביר. ומאז היה עוסק בעבודת השם בכפרים הנ"ל, ויגע וטרח בעבודת השם ביגיעה גדולה ובמסירת נפש וכו'. והיה נוסע משם לפרקים למז'יבוז', חזר ונסע ממז'יבוז' לשם. וגם היה דרכו לדבר לפרקים עם אנשים בעבודת השם. והיה מעוררה מאוד, והמשיך את ליבם להשם יתברך בהשתוקקות נמרץ מאוד. וברבות הימים ושנים שהם מתענה ומתייגע מאוד בעבודת השם ובהתבודדות בלי שיעור וניסיונות אין מספר, והוא עדיין היה יושב בכפר הנ"ל על שולחן חותנו, ותוך כך התחילו קצת אנשים להתקרב אליו, קצת גם בהיותו יושב על שולחן חותנו בכפר הנ"ל, והכל היה בימינו רב ממש, קודם להיותו בן עשרים שנה. כי היה זריז גדול בעבודתו, וגם התחיל בקטנותו ממש כנ"ל. ק"ו סיפר לי רבי שמעון הנ"ל, שתכף אחר שכיסה רבנו ז"ל פני הקלה ביום חתונתו, הלך מיד וקרא כמה בני הנעורים, ודיבר עם כל אחד ואחד ביחידות, ונישא אותם בחוכמתו היכן הם עומדים. ואחר כך קרא את רבי שמעון והתחיל לדבר עמו גם כן בחוכמה, כאילו הוא רוצה חס ושלום אבלי עולם הזה. רבי שמעון עמד משתומם ולא השיב לו כי הוא לא חפץ באלה. ענה רבנו ז"ל ואמר אליו וכי אין אתה בן אדם מדוע אין לך חפץ באלה הדברים של עולם הזה? השיב לו אני איש תם וחפץ בתמימות. ענה רבנו ז"ל ואמר לו כפי הנראה שיהיה כרות גדול בינינו. אחר כך סיפר לו רבנו ז"ל שדיבר עם אלו בני הנעורים וניסה ובחן אותם והנה הם רחוקים מהשם יתברך מאוד אף גם הם פגומים ובעלי עבירה, רחמנאי צלן. ותכף הלך רבנו זה על עם רבי שמעון על השדה ודיברו יחד הרבה בעבודת השם בהשתוקקות גדול. ודיבר רבנו זה על רבי שמעון דברי תאורות הרבה שאין שום תכלית בעולם הזה, כי אם לפרוש מתאהבות עולם הזה ולעבוד את השם נדבך. ובפרט אנוכי שהיום יום חופתי ומוכנים לי כל העוונות. בוודאי אני צריך לפשפש במעשה הרבה. וכייצא באלו הדברים דיבר עמו הרבה, והלכו יחד ודיברו מזה עד החופה. אשריה זוכה ביום חופתו לחשוב על התכלית באמת. ומאז והלאה נתקשר רבי שמעון רבנו ז"ל, והוא ז"ל דיבר עמו הרבה בהתעוררות גדול. והיה מדבר על ליבו שיעשה כמותו לפרוש עצמו מן העולם לגמרי, ולהתייגע ולטרוח ולעסוק רק בעבודתו יתברך. אבל רבי שמעון אמר לו, אתם בוודאי תזכו להיות צדיק מפורסם. ואני חפץ להיות משמש אצלכם תמיד, וכן הוה. אבל גם רבי שמעון היה איש כשר ומופלג במעלה, כי שמעתי מפי רבנו בעצמו לפני כמה שנים, שרבי שמעון כבר שבר כל המידות רעות לגמרי. ק"ז. וסיפר רבי שמעון שפעם אחת אחר שנעשה מפורסם נסע עם רבנו ז"ל דרך כפר רוסתין, ששם יגע רבנו ז"ל בעבודתו הגדולה בבית חותנו, שהיה דר שם. ונסע עמו דרך השדות וכיוצא. והיה רבנו ז"ל מתגעגע מאוד ואמר, כמה היה טוב לפניי בכאן, כי בכל פסיעה ופסיעה הרגשתי טעם בן עדן, כי שם באלו הדרכים היה רגיל ללך ולהתבודד. והיה מצר ומתגעגע מאוד ואמר, הלא כאן היה טוב לפניי מאוד, ולמה לי הפרסום של עכשיו? גם עוד פעם אחת סיפר בפניי שבהיותו בימי נעוריו כשהיה מתבודד באיזה מקום, ביער או בשדה, כשחזר משם היה כל העולם חדש בעיניו, ונדמה לו כאילו הוא עולם אחר לגמרי, ולא היה העולם נראה בעיניו כלל כאשר מקודם. ק"ח אחר כך נתגלגל הדבר והיה מוכרח להסתלק משולחן חותנו, כי חמותו נפטרה ולקח חותנו אישה אחרת מקהילת קודש מאליו, ורבנו ז"ל בעצמו הסיעה לו. כי הוא ז"ל נשא עמו לעיר מעלי, ועל ידו נגמר השילוך ונישאת לו. כי אף על פי שהיה עדיין בימינו רב ממש, וכמדומה ששמעתי שהיה אז בערך שמונה שנים, אף על פי כן נשאו לו פנים קצת אנשים, מחמת שהיה נכד הבעל שם טוב ז"ל. וגם ראו והבינו בו בעצמו שהוא כלי עקר מפז ומפנינים. והמשכילים הבינו גם אז שכאשר יתגדל יהיה חידוש בעולם. ומעשה שהיה במעליו, כך היה. כי נתאכסן שם בבית איש נכבד אחד מהמקורבים לערב, הקדוש דודו אבי ברוך ז"ל. והאיש היה עשיר נכבד, וקבלו בכבוד גדול, ועשה סעודה עבורו. והיו שם עוד אנשים חשובים מהמקורבים לערב הנ"ל, ונתנו לו יין לשתות. והוא ז"ל היה עדיין סגור, ולא היה לומר תורה ברבים. אך אז, בשעת משתה היין נתלה את ליבו, פתח פי, וגילה לפניהם דברים נפלאים ונוראים. והאנשים אשר היו שם ראו את המראה הזאת, אמה ראו כן תמאו, ונבהלו מאוד. ואז היה נישואין של חותנו ושבו לביתם. ובאותו הזמן בא לשם הרב הצדיק המפורסם, מורנו הרב רבי דוב מזסלב, הנקרא בפי קול רבי בר ברבי בוני, שזכה לנסוע לארץ ישראל ונסתלק שם. וסיפרו לפניו כל, הנל, כל מה ששמעו מפיו אז, ונבהל ונשתומם מאוד ואמר שיהיה חידוש גדול בעולם. ובהיותו יושב בכפר עדיין על שולחן חותנו, התחילו אנשים ממקומות הסמוכים להתקרב אליו. ולפעמים נסעו אליו, והיה מלהיב ליבם מאוד השם נדבח. ונתקרבו על ידו להשם נדבח. ונעשו אנשים כשרים מאוד עד היום הזה אשרי להם. אחר כך עדיין היה יושב קצת על שולחן חותנו. אך במשך הזמן קצת לא יצאה חמותו לידי חובתה נגדו. כי בבית חותנו הנ"ל היה לרבנו ז"ל חדר מיוחד. בתוך הבית דירה, שקוראים חדר צדדי קטן. ושם היה יושב ומתבודד ועוסק בעבודתו, ולפרקים מהר יוצא לחוץ להתבודד בשדה או ליער וכיוצא. ויהי היום ונסע רבנו זל אל העיר, והלכה חמותו והעמידה מיתתה שם, כי רצתה לקח את החדר בשבילה. ותכף כשבא רבנו זל לשם, ומצא שלקחה ממנו מקום קדושתו, לא היה יכול עוד להיות סמוך על שולחן ואז יצא מן הכפר ונכנס לתוך העיר וקבע דירתו במדווית קט. והנה בכל העניינים האלה יש הרבה מאוד לספר כמה וכמה אלפים ורבבות מעשיות שעברו עליו באלו הימים והשנים שישב במקומות הנ"ל. שאז היה יקר הגיעתו וטרחתו ובעבודתו התברך בגיעה גדולה מאוד. והיו לו מלחמות גדולות בכל יום ובכל שעה קודם שהכניע ושיבר כל מידה ומידה וכל תאווה ותאווה. המוחמד שלא זכיתי להתקרב אליו אז רק בבואו לפה בורסלב וכל אלה הדברים שמעתי בסירוגין רובם מפיו הקדוש והשאר משאר אנשים שהכירו אותו אז על כן איני יכול לספר הכל כסדר הראוי ואני מוכרח לדלג הרבה מעניין לעניין וכל, וכל מה שיעלה על זיכרוני לא אמנע מלספר כי גם ממה ששמעתי כבר נשכח הרוב קופ י וירשום איזה מעשיות קטנות ששמעתי מפיו הקדוש ז"ל שסיפר שבימינו רב בעת עסקו בעבודת השם בגאייה גדולה היה חפץ מאוד שהשם נדבך יהיה מראה מופת למען תתחזק אמונתו יותר והיה מעתיר ומפציר ומרבה בתפילות השם נדבך על זה וסיפר שלושה מופתים שנעשו לו אז אחד, כי במקום שהיה רגיל ללך בחוץ אנא ואנא ועסק בהתבודדות ודבקות להשם נדבך היה עומד באותו הדרך צלם גדול שלהם, היינו שתי וערב כדרכם, בפרט בכפרים, והיה מבלבל אותו מאוד, כי היו לו איסורים על שהשתי וערב עומד נגדו בעת הילוכו בדבקות והתבודדות. ויתפלא אל השם מטבח שיעשה לו מופת זה, שיהיה נעקר הצלם. ויגזור עומר ויקם, ופתאום נעקר הצלם ונפל לארץ. השני מעניין הדגים, שהיה הולך לפני הנהר ורצה שיבואו לו דגים לידו בלי מצודה, ונתקיים כך. והשלישי שכחתי, כי מדומה שהיה מה שחפץ שיראה מת, והפציר להשם יתברך על זה, ונתקיים כך. שבא אליו פתאום מת אחד, והוא היה שוכב בחדרו, היינו בעל קיר שלו בבית חותנו. ונפחד רבנו ז"ל אז מאוד מאוד, כי אז היה אצלו פעם הראשון שראה בעיניו את המת. כי זה היה בתחילת ימי נעוריו. וגם אמר אחר כך שאותו המת היה רשע, על כן נפל עליו פחד גדול עצום מאוד בלי שיעור. והתחיל לצרוק מאוד בצעקה משונה מאוד, ובאו במרוצה אנשי הבית ורצו לכנוס לחדרו. ולא יכלו לכנוס, מחמת שרבנו ז"ל סגר מתחילה את החדר מבפנים. והוכרחו לעשות תחבולות לכנוס. ואיני זוכר אם סיפר שסטרו הכותל או שנכנסו מלמעלה מן הכותל העל כי אליו. ואחר כך נח מפחדו ואמר שאותו המת היה רשע, ובשביל זה נפחד כל כך. ואחר כך ראה כמה וכמה מתים ולא נפחד עוד, מכל שכן בסוף ימיו, שאז נעשה בעל השדה, שאז באו אליו לאלפים ולרבבות בלי שיעור בשביל כי בזה היה עוסק ביותר, לתקן נשמות המתים ונשמות ערטילאים, שעדיין לא נכנסו בגוף כלל, כמבואה במקום אחר. סיפר שהיה עני שבוע אחד, פעם אחת לא היה לו מה לאכול בערב, והלך בשדה כדרכו. הוא מצא מטפחת של גריסין, והביא לביתו לבשל. וכפי הנשמע מפיו שזה הדבר היקר בעיניו כמוצא שלל רב, על שהיה לו ביטחון בהשם מטבח, והשם מטבח הזמין לו פרנסה בשדה. כי שמעתי מפיו הקדוש שאמר שהוא יודע מביטחון שאפילו אם הער יושב בשדה ממש, הלא ביטחון בהשם יתברך, שיזמין לו פרנסתו. אך זה הדבר הקשה וכבד יותר. היינו, שהצדיק האמיתי יחזיק המעות אצלו ולא יפזר מיד, זה קשה וכבד יותר. וסיפרו לפניי שהיו לו שלוש אדומים לדן שלו, והיה אוכל מאותו המעות עד שכלוא, ואחר כך עבר עליו הנעל שהיה עני וכולי כנעל. אבל בתחילה לא חשב כלל, רק עסק בעבודתו ואכל מהסך הנ"ל וכו' כנ"ל. והיה רגיל לספר הרבה מעניין מחשבותיו שהיו לו אז בימינו רב, בעת שעסק בעבודתו, שצייע בדעתו שאינו רוצה להיות מפורסם בשום אופן, ולא היה רוצה להיות מקבל כלל, והיו לו כמה וכמה מחשבות בעניין זה, איך שיעלים עצמו מן העולם ומהיכן תהיה פרנסתו, ולפעמים היו לו מחשבות שחזר על הפתחים ואיש לא ידע ממנו. קי"ב אחר כך נכנס למדוודקה ושם נתקבצו כמה אנשי כפרים ועשו לו מעמד קבוע ניתן לו אחד רנדל מטבע בכל שבוע וישב שם במדוודקה בהשקט ושלווה קצת ושם התחילו כמה אנשים להתקרב אליו ונלוו אליו אנשים רבים מיום אל יום והתחילו לנסוע אליו מהסביבות עד שהתחילו לנסוע אליו במקומות רחוקים בערך עשרים פרסאות כי אנשי דש"יב נתקרבו אליו בעת ישיבתו שם. וכל מי שזכה להתקרב אליו נתמלא יראת השם, והיה משיב רבים מעוון וקרבם לה' נטבח בהתקרבות גדול. וגם במדודקה היה לו קצת מחלוקת, אבל כל שונאיו נפלו לפניו. והיו שם איזה מעשיות עם הרבנין דשם, אך איני יודע אותן על מוריין. אחר כך נסע ממדודקה לארץ ישראל. בברום ארץ ישראל נשתדך עם בתו עדל, עם רבי יוסקי בנו של כבוד הרב הגאון החסיד הקדוש המפורסם, מורנו הרב אברהם דב ז"ל, רב אב בית דין בקהילת קודש חמלניק, ואחר רבי יתום ארץ ישראל ישב עוד בעירך שנה ויותר קצת במדווילקן. גם תכף בברום ארץ ישראל נסע לקהילת קודש לאדי, לרב החסיד הגאון המפורסם מורנו הרב שניאור זלמן זכר צדיק הקדוש לברכה. ודיבר עמו הרבה מעניין אנשי ארץ ישראל, כי בעת היות רבנו זל בארץ ישראל, שחררו פניו שם, שיהיה הוא זל שם. ובעניין זה יש כמה מעשיות לספר מה שעבר עליו בעת נסיעתו לשם, בהיותו שם ובחזירתו משם. גם היה אצל הרב הקדוש מנסחיז, חמישה ימים קודם פטירת הרב הנ"ל, נשא אליו חיפזון גדול, כי היה להוט ונחפז בנסיעתו כדי למוצרו בחיים חיותו. וכן היה שבא אליו סמוך להסתלקותו, וגודל האהבה והשמחה שהיה לרב הקדוש הנ"ל מביאת רבנו ז"ל, אי אפשר לספר ולשאר כלל. כי הרב הנ"ל היה מוטל על ארז דווי בחולי כבד מאוד, כאשר היה מפורסם בפי כל. חצי שנה רצופים היה מוטל מוסגר בחדר שלה נכנס לתוכו שהוא מאור השמש. כי לא היה אפשר לו לסבול אפילו את נתיצות השמש. ולא זז ממקומו ולא היה יכול לאכול שום תבשיל. כי לא היה יכול לסבול לריח של תבשיל. היו מוכרחים לסנן לו הרוטב כמה פעמים קודם שאכלו. ובכל ביתו לא היו רשאים להכניס שום תבשיל. כי לא היה יכול לסבול לריח וכיוצא בזה. כי היה חולה גדול בייסורים גדולים וחולת כבד מאוד. וכשבא רבנו ז"ל אצלו, החייה אותו ממש. ותכף כשבא האיש של רבנו ז"ל, ובישר אותו שרבנו ז"ל יבוא אצלו, נתמלא שמחה הרב הנ"ל ואמר שהוא החייה אותו ממש. ואחר כך בא רבנו זל אצלו וקיבלו בכבוד גדול מאוד ובאהבה וחיבה גדולה בלי שיעור בערך. ודיברו ביחד הרבה מאוד, וכפי הנשמע מהאיש שהיה שם עמו, שדיברו שם עניין מראות וחזיונות של צדיקים אמיתיים, מה שחוזים ומשיגים, ודיברו מהמלאך, מטת וכו' וכיוצא בזה. ואחר כך ציווה הרב הקדוש שיעשו סעודה עבורו בביתו דייקה, אף על פי שלא היו רשאים להכניס להם תבשיל כנ"ל, אף על פי כן אהבה ועשה שם סעודה גדולה עבורו, ורבינו ז"ל ישב בראש. והרב הקדוש הנעל הרים עצמו ונכנס לתוך הבית לבוש במלבוש עליון שקוראים חלט של מעיל רקום בחוטי זהב, ונכנס וישב אצלם אצל השולחן לכבוד רבינו זל. אשר זה חצי שנה אשר לא קם ממיטתו ולא נכנס להסב אצל השולחן, ובשביל כבוד הרב רבינו ז"ל נכנס בתוך תוקף חולתו. כי אז היו הימים קודם פטירתו, ורבינו ז"ל היה שם משובתי שבת קודש. והפציר הרב הנ"ל שיאכל אצלו בשבת קודש, ולא רצה רבינו ז"ל. ואחר כך הפציר בו מאוד, וכמדומה שאכל שם. והרב הנ"ל שלח לרבינו ז"ל על פדיון עשרה אדומים, ורבינו ז"ל היה רואה שהוא מוכרח לחלק כל ממונו, אבל זה אי אפשר וכולי, והבין שהוא מוכרח להסתלק. וחזר רבן ז"ל לביתו קודם הסתלקותו. בכרימינצ'ק שמעתי מאיש אחד שאמר, ששמע מפי אביו, שהוא היה משמש לערב מנסחיז הנ"ל, בעת שהיה רבנו ז"ל שם. וסיפר גם כן שהרב מנסחיז נהג בו כבוד גדול מאוד מאוד, ובעצם חלישותו הנ"ל ליווה את רבנו ז"ל בעת שיצא מביתו לנסוע לדרכו. אחר כך חזר הרב הנ"ל מהלוויה שליווה את רבנו ז"ל. ענה ואמר בזה הלשון, אלמלא אלה אתנה לעלמא, אלא שרבי נחמן יפסיה על מפתן שלי דאי. בשובו מהרב הנ"ל היה אז גם אצל הרב החסיד המפורסם מורנו רבי צבי אריה מאליק, וכפי הנשמע מאנשי שלומנו שכל עסקו ימיהם היה בעניין מראות וחזיונות. <חזיונות> <חזיונות> <חזיונות> כרבנו <כי הרבה> ז"ל <חזיונות> לא היה דעתו מסכים לעניין המראות והחזיונות שלהם. והיו לו ויכוחים גדולים עם הרב הקדוש מנסחיז שהיה מפורסם גדול בעניין זה. ורבינו זל התווכח עמו הרבה בעניין זה, ואין יודע היטב עניין הוויכוחים. אך הכלל שרבינו זל היה אומר שלא כך צריכים לראות חזיונות כאשר הם רואים. והרב מנסחיז הלך אליו פעם אחת תאמרו לו שקודם שבא לתוך העיר ראיתי את המלאך מתת וכך וכך ראיתי וכמדומה ששמעתי שאמר הרב הקדוש הנ"ל שראה את מתת בראייה ממש, ורבנו ז"ל אמר שלא כך רואים אותו. וכמדומה שעוד פעם אחת טען הרב הקדוש הנ"ל עם רבנו ז"ל בעצמו, כך ראיתי וכך ראיתי. ורבנו ז"ל לא רצה להסכים על זה, ואמר להם רבנו לא כך רואים אותו. אני ראיתיו כך וכך, וזהו באמת ראיית מתת. והיה בעניין זה כמה דברים, אך לא הייתי בכל זה אצלו, ולא זכיתי לשמוע מפיו הקדוש דבר בעניין זה. רק שמעתי סתם ממנו, שהיה אצל הרב מנסחיז. וסיפר לי מעשיות אחרים ששמע אז מעניין התקרבות הרב ענל לרבו מובהק, הרב הקדוש מורנו רב מיכאל זכר צדיק קדוש לברכה. ואחר כך בשובו, שהיה אצל הרב מעליק ענל, וכבר שמע הרב מליק את כל טענותיו וויכוחיו עם הרב מנסחיז מעניין מרות. כי היה הדבר מפורסם ונשמע בסביבותם. כשבא רבנו ז"ל אצל הרב מעליק על שבת קודש, היה גם הרב מעליק מדבר הרבה בקול סעודה ומניין מראות, ואמר בקול סעודה וסעודה בשבת תורה. בקול התורה שכל הסיפורים כולם היו מניין מרות להודיע שהוא רואה באמת. ורבנו ז"ל לא הסכים על זה כלל, ושתק לו לגמרי. כי קודם שנכנס להרב הקדוש מעליק, התפלל להשם מטבח והתיישב איך להתנהג עמו. על כן שתק לו רבנו זל לגמרי בכל השבת. ואחר כך, במוצאי שבת, נכנס רבנו זל לחדרו בתוך בית הרב הנ"ל, ובא אליו הרב מורנו אבי צביארי זל בעצמו, ואמר לו, עדיין אין אתם מאמינים לי שאני רואה, אתן לכם מופת חותך שאני רואה. והתחיל עוד הפעם לומר תורה ולהוכיח לו שהוא רואה. ואז השיב לו זל, הרבה צפו לדרוש במעשה מרכבה ולא ראו אותם ימיהם. כמו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה. ק"י"ד באי היום בשנת תקס"א, היה רבנו ז"ל במקום שראה והשיג במקום שהשיג, שהוא צריך לקבוע דירתו בקהילת זטיפלה. באותה השנה, בסופו, בראש חודש אלול, עשה נישואים לביתו עדל הנאל. והחתונה היה בחמלניק, והיה שם על חתונה עם כל בני ביתו כנהוג. ועל חתונה הייתה אמו הצדקת מרת פייגל זכרונה לברכה. וראתה בעת החופה את הבעל שם טוב ז"ל, כי הייתה צדקת בעלת רוח הקודש. וכל הצדיקים המחזיקים אותה לבעלת רוח הקודש ולבעלת השגה גדולה. ובפרט אחרי הצדיקים המפורסמים, היינו הרב הקדוש מסדל קב, והרב הקדוש מורנו הרב רבי ברוך, כולם החזיקו אותה כאחת מן הנביאות. ואז באותה עת, תכף אחר החתונה הנ"ל, נשתדך רבנו ז"ל עם בתו, מרת מרים, זכרונה לברכה. עם הרב החסיד המפורסם, מורנו רב לייבוש ז"ל, אב בית דין בקהילת קודש, ולטשיס. ובחזירתו מהחתונה הנ"ל, עם כל בני ביתו, הלך ונסע עמהם תכף לזלתיתלה, ונכנס לעיר בלי שום ידיעה מאנשי הקהילה. כי לא שאל את פיהם מקודם כלל, רק שחר לו דירה שם, וקבע דירתו שם פתאום. אבל אף על פי כן קיבלו אותו אנשי הקהילה בכבוד גדול. ובראש השנה נתקבצו שם אצלו אנשים רבים, בערך מאה אנשים ויותר. והוא זל לא הכין בשבילם כלל, כי היה בעצמו כאורח שם. כי נכנס שם סמוך לראש השנה מאוד. וקיבלו אנשי הקהילה את כל האורחים אצלם בכבוד גדול. והפציעו לרבנו זל שיכנוס לבית הכנסת הגדול לשם עם כל אנשיו להתפלל. כי הוא מקום רחב וטוב לפניו להתפלל שם עם כל אנשיו. להתפלל שם עמהם בראש השנה ויום כיפור. ומסרו לו שהוא יצווה הכל שהתנהג כרצונו הן בענייני בעלי תפילות ותוקים וכיוצא וישב שם בשלווה בימים הנוראים. ויהי היום התפלל אחד נעילה לפני העמוד ביום כיפור שלא ברצון רבנו ז"ל ונשתכל מילולו באמצע התפילה ולא היה יכול לפתוח פיו בשום אופן עד שהוכרח להסתלק בחרפה גדולה ועמד אחרת תחתיו ואחר כך, במוצאי יום הכיפורים, אמר רבנו דברי צחות נאה כדרכו, על עניין הבעלי תפילה של אותו יום כיפור. ואמר שהוא מטבע של אברהם אבינו, זקן וזקנה מצד אחד, בחור ובתולה מצד אחד. כי בתחילה התפלל חותנו של הבעל הנעילה הנ"ל, ואחר כך חתנו הנ"ל. ושניהם התפללו בשביל נשותיהם, כדי להתכבד ביניהם. ואמר אז שהוא היה רוצה לעסוק אז בתפילתו אודות מה שהאדונים לקחו המזיגה מיד המוחסנים ואם אתם יודעים חסם מחמם עומד כנגד עבר שבקדושה ואיך הוא מתגבר למנוע ולבל ובא זה ועמד להתפלל ודחיתי אותו ומחמת זה התרעם על רבנו ז"ל האיש הזה הנ"ל הלך ונשא קהילת קודש ופלא והלשין על רבנו ז"ל בפני הזקן הידוע דשם עד שעשה מחלוקת גדול על רבנו ז"ל, ומאז והלאה נתעורר המחלוקת הגדול מאוד, עד שכמעט כל העיר כולה חלקו על רבנו ז"ל. וגודל עוצם המחלוקת שהיה עליו שם, וגודל האיסורים שהיו לו שם, אי אפשר לשער ולספר. כי ישב שם כמו על קוצי ממש. לאחר סוכות נשא לשם הזקן הנ"ל, ופער פיו לבלי חוק, עד שעשה שם מחלוקת גדול עליו. בתחילה <coughs> היה לו אהבה עם רבנו ז"ל, והיה זקן כפוף ונכנע לדמורות לפניו. אך מאת הנד שנכנס רבנו לזדה טיפלה, סמוך לגבולו שתי פרסאות, וגם על ידי ריבוי המלשינות כנד, על ידי זה מתעורר המחלוקת הגדולה עד שבדו עליו כזבים אשר לא עלתה על ליבו, על דעתו. ורבנו ז"ל אמר שהוא מוכרח ליישב שם מן השמיים, כי הוא מתקן שם חטא של ירבעם בן נבט. בארב החסיד המפורסם מגיד משרים מטירויציה שהיה מאנשי רבנו ז"ל. שאל את פיו הקדוש מדוע לא שלחתם אותי מקודם לתוך העיר זדתיפלה והייתי מדבר עם הנגידים דשם והיום מקבלים אתכם לתוך העיר בכבוד גדול כראוי. השיב לו רבנו ז"ל אם הייתי רוצה להמתין הייתי נכנס לתוך העיר זדתיפלה עם עגלת צב בכבוד גדול מאוד אכן אי יכול להמתין כי אני מוכרח מן השמיים נכנוס שם. בכל העניינים האלו יש הרבה לספר יקצרו המון יריות גם אמר אז, כשם שיש ערים למטה, כך יש ערים למעלה. אמר אז התורה של אלה מסעי בני ישראל, המובא בליקוט את עניין הסימן ס"ב, שמדבר שם מתיקון חט עבודה זרה, לכפר על אלה אלוקיך ישראל, על ידי מסעי בני ישראל. ושם רק רמז באדמה מניין זה של ירובעם בנבט הנל. וישב שם שתי שנים רצופים, וקירב שם הרבה אנשים לאשם מטבח. וגם הצדיק מורנו הרב יצחק אייזיק ז"ל התקרב שם, ואמר שם תורות הרבה גבוהות ונוראות מאוד. מר המעתיק ייסחר פי דוברי שקר, האומרים שתכף אחר שבא רבנו ז"ל מארץ ישראל, התחיל הזקן הנ"ל לחלוק עליו ואמר מה שאמר וכו'. תעלמנה ספטי שקר הרוצים להכחיש את הידוע, כי <עד> אדרבא, כשחזר רבנו ז"ל מארץ ישראל, היה בבית הזקן הנ"ל, וקיבלו בכבוד גדול, כמובן לקמן, בעניין נשיאתו לארץ ישראל. וכידוע שגם אחר כך הייתה אהבה גדולה ביניהם כמקדם, ונהג הזקן בו כבוד גדול ביותר. עד שנכנס רבנו זל לזלתיפלה, כמבואה כאן, וזה היה כמו שנה ומחצה אחר שחזר רבנו מארץ ישראל לביתו. קט"ו בשנת תכסב, בחודש אלול נכנס לברסלב, ובא לכאן על שבת פרשת עצם. תצא. וכאשר נשמע הדבר בנמרו הסמוך לפה, היה אצלנו דבר פלא מאוד שהוא נכנס לכאן. אבל השם נתבעה חמה עלינו מן השמיים וחשב מהרחוק להיטיב אחריתנו, להשאיר שארית בארץ למען עסוק היום הזה לאחריות עם רב. כי בכאן נגמרו הספרים הקדושים הנתפסים. ופה חיבר הספרים הנעלמים מעיין כל חי, היינו מה שנשרף בספר הגנוז וכו' וכו'. ואנחנו זכינו בהחמאו עם רובים להתקרב אליו תכף בכניסתו לפה. והתבהל מזה במקום אחר אם יוצא השם באריכות. ואמר, אילו לא בא לברסלב אלא בשביל לקרב אותי, די. ופה ברסלב ישב בשלווה מבני העיר כל ימיו, אבל בעולם היה המחלוקת הולך ומתגבר, וכל מה שקרב יותר אנשים מהשם נטבח, התגבר המחלוקת יותר. אבל הוא זל לשד שלו. ועלה בכל יום, בכל שעה ובכל רגע למעלות גבוהות ורמות אשר אין לשאר כלל. ולולי שהתגבר הקטרוגה לעולם, עד שלא היה העולם כדאי לינוק מאור כזה ועמד וגנזו, היה נתגלה גדולתו בעולם והיה מחזיר כל העולם אליו יתברך. כי זה היה כל מגמתו תמיד כל ימי חייו, <coughs> ובזה עסק תמיד לזכות הרבים ולהוציאה מחושך לאור, מאפלה לאור גדול. ענה רבנו ז"ל ואמר, מה יהיה אם יגרשו אותי מכאן גם כן, בכל מקום שאבוא לשם, בכל מקום שאעשה פסיעה, אתקן תמיד. כשיצא מזלטי פלא בעת שכבר באו העגלות מברסלב, בשביל להביאו לברסלב, אמר, כאן בזלטי פלא, סבלתי תרתי גיהנום, למשפט רשעים בגיהנום 12 חודש, ואני סבלתי סורים כאן שתי שנים. גם אמר עד עכשיו היה בדד יושב מחוץ למחנה מושבו ועכשיו מתחיל וכו'. באין יודע לשון שאמר יותר אך העניין הוא שעכשיו מתחיל השם יתברך לעטי וכו'. אמר מעתיק שמעתי שאמר רבנו ז"ל אנחנו כבשנו את עיר ברסלב בהמחאת כף ריקודים כי באמת בתחילת כניסתו לברסלב דיבר תכף מחיאת כפיים בתפילה ועל ידי זה מגרשים מהאוויר של חוץ לארץ וממשיכים להביא עד ארץ ישראל, כמבואר במאמר "אתם ניצבים", וכן בשנה זו רקד רבי אודות לבטל הפונקטים, ובחורף זה אמר מאמר ואלה המשפטים סימן יוד המדבר מריקודים והמחאת כ'. עוד שמעתי שפעם אחת סמוך לכניסתו לברסלב מזגו לו כוס יין לקידוש, ונשפך על הארץ, ומזגו לו כוס אחר וקידש עליו. אחר כך אמר היום נתנו שם ברסלב ערך ושם זה לא השתקע לעולם כי לעולם יהיו אנשי שלומנו נקראים על שם עיר ברסלב וכן היה כמפורסם. פעם אחת אמר בבית, בביתו של הרב הקדוש דודו אבי ברוך ז"ל דודי יצא ליישב בברסלב ולא נתיישב שם ואני יושב בברסלב. וכן מפורסם עוד באנשי שלומנו דיבורים הרבה בעניין ישיבת ברסלב במובן מדבריו שהיו לו זה על בניין ישיבתו בברסלב סודות נוראים ונפלאים מאוד. קט"ז <קופת זין> בשנת תכסג עשה נישואין לביתו הצדקת מרת שרה בקהילת קודש מלווידקה עם חתנו הרבני מורנו יצחק אייזיק בן הגביר מורנו רבלב לב... <קופ> רב דביובנר כי לשם התקבצו שניהם אף על פי שאז היה כבר בברסלב והחתונה הייתה בראש חודש ניסן שחל אז ביום חמישי. והחופה הייתה בערב, אור ליום שישי, ערב שבת קודש. אחר החופה דיברו עם משיח וכו'. ואמר רבנו וגילה ברמז, שראוי שיצא מהם וכו'. אחר כך בשבת קודש אמר הסעודה השלישי תורה גבוהה מאוד, המתחלת לשמש שם אוהל בהם. בליקוד א' בסימן מ"ט, ושם מרומז ניסן, ושרה, ויצחק, וכלה, וחתונה, ואמר שזאת התורה לא אמר בשבילנו. רק בשביל הגזירה שקוראים פונקטין, הנשמע אז שרוצים לגזור על ישראל חס ושלום, אשר בעוונותינו הרבים יצאו בימינו, כי שם מדבר מעניין הכנעת העקום, כי יעשה כלה בכל הגויים, שזה בחינת כלה, דאחלה כלה ושצה כלה, ואתם הדבקים וכולי, והבן שם מאוד, כי הם דברים עמוקים וגבוהים מאוד. ואחר שגמר אמירת התורה היה מרקד הרבה מאוד עם ביטו הכלה. ומי שלא ראה הריקודים שלו, לא ראה טוב מימיו, כי אף על פי שברוך השם זכינו לראות כמה צדיקים שהיו מרקדים לפני הכלה, אבל ריקודים שלו לא נראה כזאת, וכל מי שעמד שם בוודאי היה לו הראור תשובה אמיתי על כל פשעיו. הגודל, ההתעוררות וההתלהבות של כל האנשים שעמדו שם בשעת ריקודים, אי אפשר לבאר ולצייר זאת בכתב בשום אופן. וכבר גילה כמה תורות גבוהות מאוד על עניין ריקודים והמחאת כ'. וגם בהתורה על השמש הנ"ל, מבואר מניין ריקודים. אבל לא היה שכיח שיעשה ריקודים, כי אם בעיתים רחוקות מאוד. אך באותה השנה הנ"ל, היה מרקד כמה פעמים. היינו בשמחת תורה, ואחר כך בשבת חנוכה, אחר אמירת התורה המתחלת, ראיתי מנורת זהב, בליקוד תא סימן ח. ואחר כך בפורים, במת בדקה. ואחר כך על החתונה הנ"ל. ואמר בעצמו, בזאת השנה רקדתי הרבה, וזה היה מחמת שבאותה השנה <coughs> נשמרו הגזרות שקוראים פונקטין. היו רוצים אז לגזור על ישראל חס ושלום. מחמת זה רקד כמה פעמים, כי על ידי ריקודים ממתיקים עדינים ומבטלים הגזרות, כמובן בתורה ואלה המשפטים, סימן ץ, בדיקות א', המתחלת על ידי ריקודים והמחאת כ' ממתיקים עדינים. וגם זאת התורה נאמרה באותו החורף בטירויציה. ק"ז בשנת עכסה עשרה נישואים לביתו מרים זכרונה לברכה בקהילת קודש ולשסיק בשבת שלפני החתונה שקוראים פרשפיל שהיה פרשת נח בראש חודש חשוון היה מרקד כל היום כולו ריקודים כאלו לא נראה ממנו בשום פעם כמותם כי אז היה מרקד כמעט כל היום ומה שהיה אז באותה שבת אי אפשר לבאר ולספר והתפלל עמנו חגור במטפחת לבד ואחר כך בסעודה שלישית ישב אז עמנו ואמר לזכור השלוש סעודות זה וסיפר אז שבאותו הראש השנה נתנו לו כסף להוצאות אלף אדומים אחר כל ההצטרכות והיה במקום שהיה והיה אוהב תורה מאוד והיה המקום שאמרו שם תורה גבוה מאוד והלך לשם ועמד שם שומר על הפתח, ולא הניחו לכנוס, ונתן לו האלף אדומים שלו כדי שיניחו, והיה לו עץ הערה גדול על האלף אדומים שלא נתנם, וגם יודע אפילו העץ הערה שיהיה שם, ונכנס לשם ושמע מה ששמע, ומה ששמע באותו העת, היינו, מאמר חותם בתוך חותם, מליקוד א', סימן דף ב', ומאותו התורה של המקום הנ"ל, רק ומעט ומקצת וכולי. ואמר אז התורה, ויאמר ה' סלחתי כדבריך ראשי תיבות כוסי, שנדפס מזה רק ראשי פרקים בסימן קע"ז בליקודי א'. ואני פסקתי אז לומר קדיש על אמי זכרונה לברכה, ואז אמר בה תורה, התגדל והתקדש שמי רבא כנדפס בראשי פרקים. בגודל השמחה שהיה אז אי אפשר לספר אשרי מי שראה זאת. באותה שבת שתתה מעט יין מחמת שמחת הנישואין כנהוג. והיה בשמחה גדולה ורקד הרבה כמעט כל היום כנ"ל. ואז סמך עצמו הרבי יהודל ורקד, והיו מזמרים אז ניגון נאה והתאוררות של אירעה. והוא רקד על ידי זה הניגון, כן היה דרכו על פי רוב לרקד על ידי ניגון של התאוררות ואירעה. והניגון נדוע אצלנו. ואמר אז שהניגון הזה הוא ניגון קריאה וכרוז, שקוראים אותם על ידי ניגון, שקוראים אותם על ידי ניגון זה שהתקבצו כולם על החתונה. היינו שקוראים כל הנשמות המתים הצדיקים הקדושים של משפחתו, שמה בעל שם טוב ז"ל, וזקנו רבי נחמן ז"ל, ואימו הצדקת ז"ל, שכולם יבואו על החתונה, כמבואר בזוהר הקדוש, שבשעת החתונה מתקבצים כולם. ואז התפלל למנחה עמנו יחד במקום שאכלנו שם סעודת שחרית, היינו בבית המדרש. והתפלל למנחה החגור במטפחת לבד. ואחר כך ישב עמנו בשלוש תעודות כנ"ל, והתחיל לזמר בני חלה. והיה שלוש תעודות בדרך שמחה. ואמר אז, מי שיכול לשתות יין, יכול לכפר עוונות. ואמר כל התורה, ויאמר השם, סלחתי וכו', ראשי תיבות כוסי. ואחר כך בערב התפאר שלא השתמש עדיין בזכות אבות. ומה שהיה בארץ ישראל, היה אדרבה, טובה להם. קי"ח <קופ> <קופ> בשנת תקס"ז נסע לנאוריץ' ואוסטריה וזסלב ודוגנה ושאר קהילות והיה אז גם כן בקהילת קודש ברד ושהה בדרך זה בערך חצי שנה ואין שום אדם יודע מה עשה בנסיעה זו כי לא קיבל שם המון בנסיעה זו גם ברוב המקומות שהיה שם לא ידעו ממנו כלל בפרט בברד, שנכנס לשם לבדו בהלם גדול. ובנסיעה זו נפטרה אשתו בזסלן, שהייתה שם אצל הדוקטור. ואנחנו היינו שם על חג השבועות. לאחר פטירה את אשתו באותו הקיץ נשתדך מברד. ואז באה אליו חולעת העוס, ואמר תכף שיסתלק. ובחודש אלול נשאה אשתו השנייה. ק"ט <קופית> ותכף אחר <coughs> ראש השנה תקס"ח נסע ללמברג ושעה שם עד אמצע הקיץ הוא בא לביתו על פרשת בלק וכשנסע ללמברג נסע דרך ולצ'יק ושם רצה לעבור <coughs> על הגבול ולא היה יכול לעבור ונתעכב שם יותר משני שבועות פעם אחת חלם לו בלילה שעמדו חילות רבות מהקיסר שלנו וכן כנגדם חילות רבות מהקיסר דה וין, והקיסריות בעצמן היו שם. וביקש רבנו ז"ל מאדון אחד שהניח אותו לעבור, ואמר אותך בוודאי לא הניח לעבור למדינתנו. והדבר היה נראה שאמר לו שהוא מתיירא פן יבלבל שם המדינה וכו'. והלך וביקש מהקיסר דה שם בעצמו, ואמר אני איני מתיירא, אני מניחו לעבור לשם. והקיץ בבוקר וסיפר לאיש שהיה עמו ואמר לו, אני יודע שהיום אעבור הגרניץ, תיקח חלם לי, וכן היה, שעבר אותו היום הגבול, ובעניין החלום הנעל יש עוד דברים, כי נשכח הרוב, כי לא נכתב בזמנו. בשנת תקע נסע לאומן, בשנת תקע נסתלק שם, וכל המעשיות שיש בכל נסיעה ונסיעה, בכל מקום שישב שם, קצתם כבר נרשמו במקום אחר, ורובם נשכח. חוץ מזה יש הרבה יותר מה שאין אנו יודעים כלל כי בוודאי אין שום אדם יודע תוכן כוונות נסיעותיו הקדושים. קכ"ל בשנת תכסה בין פסח לעצרת נסע לשאריגרד ושהה שם שני שבועות וגם נסיעה זו הייתה פליאה גדולה ואמר לאנשים שליוו אותו העולם מתגעגעים מתי יהיה כבעל שם טוב שאילו לא היה בעל שם טוב היה גם כן מחפש יותר הוא פתאום יצא משם, ואמר שבורח כמו מאש, ואחר כך היה שם שרפות גדולות כמה פעמים. ואמר, אילו היו יודעים בני שערי גרד, הטובה שעשיתי להם וכו', אף על פי כן כל זה טוב מעיפו שחמנה ליצלן. מובן מדבריו שצילם על ידי שיבתו שם מעיפו שחמנה ליצלן. אלה מעשה בני ישראל, אשר היה זוכה ויזכה לדעש עוד אחד מנסיעותיו הפליאות מאוד, שלא היה להם שום טעם על פי פשוט. ואמר בעת שנסע לנבריץ' אילו היו כל העולם יודעים עניין נסיעתי היו מנשקים הפסיעות שלי. בכל פסיעה ופסיעה של נסיעתי אני מכריע את כל העולם כולו לכף זכות. קכ"ב <קוף חף בית> בשנת אכסב בקיץ קודם שיצאה עמיזתיפלה לברסלב היה באותו הקיץ בברדיצ'וב עם אביו הרבני החסיד הוותיק המפורסם מורנו אבי שמחז"ל ואז היה תוקף המחלוקת של הזקן הידוע. בשעת המחלוקת אמר הזקן הנ"ל שיביא איגרות מכל הצדיקים המפורסמים שכולם חולקים עליו. וכן אבא בהפך ממש, כי הגיעו איגרות מכל המפורסמים לרבנו הקדוש ז"ל, וכולם החזיקו ידיו מרבנו ז"ל באהבה רבה מאוד, וכתבו מרורות להזקן הנ"ל. היינו הרב הגאון החסיד רב לוי יצחק ברדיצ'וב, והרב החסיד רב גדליה מילינץ והרב הקדוש דודו רבי ברוך, והרב החסיד רבי זאב מצ'רני, אוסטריה, והרב הקדוש מורנו רבי אברהם קל, קליסקר, קליסקר, מארץ ישראל, ומחותנו רבי לבוש מבלצ'יסק, ומחותנו רבי אברהם דוב מחמלניק, כולם כתבו איגרות בכבוד גדול ובאהבה עצומה לרבינו ז"ל. וביזו את הזקן הנעל מאוד מאוד, אבל הזקן הנעל לא שמע עליהם, והיה מחזיק במחלוקת חינם על לא דבר. ובאותו הקיץ נסע רבנו זל לברדיצ'וב, ושם היה קיבוץ של כמה גדולים, כי מחותנו הרב הג... הגאון, מוואלצ'יסק, עשה אז שם בברדיצ'וב נישואין, לבנו מוארש זל, והתוועדו שם כמה וכמה גדולים, וקצתם אני יודע, הלא הם הרב הגדול מוואלצ'יסק. בנו הגאון מורנו רבי יוסף יוסקי ז"ל, אב בית דין לקהילת קודש יס, והרב החסיד מורנו רבי זאב מצ'רני אוסטריה, והרב הגאון מורנו רבי משה ז"ל, אב בית דין לקהילת קודש קרסנה, בנו של הרב הקדוש מורנו רבי חיים בקהילת קודש קרסנה, ואב החסיד רבי יצחק ז"ל מקרסנדין החדש ועוד כמה גדולים, והתוועדו כולם שם לנדות להחרים את הזקן הנ"ל, על שמבזה תלמיד חכם אמיתי. היינו את רבנו הקדוש. וכבר נגמר הדבר ביניהם בהסכמת כולם ורצו לעשות כן. אבל איש אחד בברדיצ'וב בלבל את הדבר והלך ודיבר על לב הרב הגאון הקדוש אב בדין דה ברדיצ'וב. ואמר שאין נאה שיעשו זה הדבר בעירו ומחמת זה נתבלבל הדבר. ורבנו ז"ל היה אז אצל הרב הקדוש דה ברדיצ'וב וקיבלו בכבוד גדול מאוד ובאהבה רבה וחיבה גדולה. כי הרב דה החזיק ידו עם רבנו ז"ל מתחילה ועד סוף. אבל הדבר הנ"ל, היינו החרם, לא רצה שיהיה נעשה בעירו, מחמת שנמצאו האנשים שדיברו על ליבו כנ"ל. מחמת זה נתבלבל הדבר. ואחר כך, כשבא רבנו ז"ל לברדיצ'ו ונסע לתולשים, לשם נתבעד רבנו ז"ל עם אנשי ברסלב, וקיבלו לפה בהסכמת הרב הקדוש מורנו אבי ברוך ז"ל, ונכנס לשם בחצי אלול. קכ"ג קודם שנסע לברדיצ'ו קיבץ מניין עשרה אנשים, וטען לפניהם עם הבעל דבר. ואין יודע היטב עניין זה על בוריו. ואמר שמאז והלאה כל מה שרוצה לעשות מניח עצמו הבעד דבר לאורכו ולרוחבו לכלכלו. ומחמת זה כבד מאוד לעשות מה שהוא מצווה. אבל אף על פי כן השם התברך בעזרו ומי שזכה להתקרב אליו היה רואה קצת מעניין זה. ולא היה לרבנו ז"ל שום מנוחה כל ימיו אפילו רגע אחת כי תמיד היה לוחם מלחמת השם בכל עת ובכל רגע קכ"ד. בשבת חנוכה תכסת, שהיה סמוך לביאתו מלמברג. כי בקיץ תכסך אהבה בא מלמברג לביתו. ואז באותו החנוכה אמר התורה המתחלת, ימי החנוכה הם ימי הודעה, בליקוט את עניין הסימן ב. ואז ציווה לזמר על השולחן שיר המעלות לדוד, לולי השם שהיה לנו. וזמרו לפניו זה המזמור בליל שבת, כמה פעמים אין מספר. וגם פעם אחת בהיותו יושב במת ודקה, היה מזמר גם כן המזמור לולא ה' כמה פעמים. ואחר כך הפך פניו אל העולם ואמר, עדיין אין אתם נחשבים מהאנשים שלי. כי יהיה עת שכל העולם כולו יעמדו עליי ויחלקו כולם עליי. ואז מי שיתחזק ויהיה נשאר אצלי, זה יהיה נחשב מהאנשים שלי באמת. אין לנו על מי להישען אלא על אבינו שבשמיים, כי רבים קמו עליו ועלינו, ולולא ה' שהיה לנו וכו'. קכ"ה שמעתי בשמו שאמר שאז שהיה בברדיצ'ו בקיץ טקסב עם הזקן הידוע הנ"ל ואמר אז שאז נודע לו כל עניינו ומהותו של הזקן הנ"ל ועד אותה השעה לא דיבר ממנו מאומה כי אמר שלא היה רוצה לדבר ממנו כלל עד, ש... עד אשר נודע לו כל עניינו ומהותו ואז התחיל לדבר ממנו מעט לעתים רחוקות מאוד קכ"ו דרכנו היה להיות אצלו על ראש השנה, ועל שבת חנוכה ועל חג השבועות. ובאלו השלושה זמנים היינו אצלו תמיד מיום שקבעה דירתו פה ברסלב. והיה מצווה ומזהיר להיות אצלו באלו השלושה זמנים. והיה תמיד אומר תורה נפלאה באריכות גדולה באלו הזמנים. היינו בראש השנה היה אומר התורה בין השמשות, בין יום ראשון לשני, והתחיל בין השמשות, ונכנס ארבל לתוך ליל שני של ראש השנה. ובשבת חנוכה אמר התורה בספודה שלישית ובשבועות היה אומר גם כן, כמו בראש השנה, בין השמשות של יום שני זה שבועות, ונכנס הרבה לתוך לב שני. אך ביותר ויותר הזהיר להיות אצלו על ראש השנה, ואמר שעל ראש השנה הוא רוצה שיהיו כל אנשי שלומנו כולם כאחד אצלו, איש לא יהיה נהדר. וגודל האזהרה שהזהיר להיות אצלו על ראש השנה אין לשער. והכפיל באזהרה זו כמה פעמים, ואמר שכל עניינו הוא ראש השנה. גם בראש השנה האחרון באומן. דיבר עמנו גם כן מזה מעלת מי שזוכה להיות אצלו על ראש השנה. ואמר בזו הלשון, מה אומר לכם? אין דבר גדול מזה. ואמר, ואם אצל הצדיקים אחרים אינו כל כך חיוב להיות אצלם די כעל ראש השנה, יקשה עלי עוד קושייה אחת. כלומר שאינו רוצה לתרץ ולומר הטעם, רק כי אומר שבלא זה יש כמה קושיות עליו, ויהיה עוד קושייה זו גם כן. מה שהוא מקפיד מאוד להיות אצלו על ראש השנה יותר משאר כל הצדיקים. כי אף על פי שאצל כל הצדיקים היו נושאים על ראש השנה, אבל שום אחד מהם לא הקפיד ולא הסביר כל כך כמותו. ועוד מבואר במקום אחר מה שציווה לעשות כרוז וכו'. ואמר אז, שכל מי שזוכה להיות אצלו ראש השנה, ראוי לו לשמוח מאוד, איכלו מעדנים וכו'. ועוד שלוש פעמים בשנה אמר תורה בקביעות היינו, שהיה נוסע לצ'רין ולטרביצה פעם אחת בחורף, וישב שם על השלוש סעודות, ואמר שתי פעמים תורה. היינו, בשבת שירה, ועוד איזה שבת. וגם בקיץ היה נוסע לשם. אבל לא אמר תורה רק פעם אחת בצ'רין, ושבת נחמו. כלל הדבר שאלו שישה פעמים הנ"ל, היינו, שלוש פעמים בביתו, שלוש פעמים בדרך, היה אומר תורה בקביעות, וחוץ מזה לא היה לו שום קביעות לאמירת תורה. כי לא היה יושב עמנו על הסעודה השלישית כלל, רק באלו השבתים הנ"ל. אבל בכל השנה היה יושב תמיד בסעודה השלישית בחדרו לבדו. רק אף על שמענו ממנו תורה הרבה גם בכל השנה, רק שלא היה קביעות וזמן לזה. רק בכל עת שנזדמן שזיכנו השם יתברך, היינו זוכים לשמוע מפיו תורה נפלאה, לפעמים בליל שבת קודש ולפעמים בשבת בבוקר, ולפעמים במוצאי שבת אחר הבדלה, ולפעמים בימי החול. וכמה פעמים מזדמן שמתוך שיחתו שהיה מסיח ומספר עמנו הרבה מעזקי העולם והיינו מדברים עמו כל מה שמזדמן לתוך פינו ואחר כך זכינו לשמוע ממנו תורה הרבה והתורה הייתה מעין כל השיחות שסיפרנו עמו וזה היה שכיח מאוד עד שהתחלנו להכיר בעינינו ממש שכל שיחתו היא כולה תורה וכל פעם שהיינו מטים אוזנינו היטב לשיחתו הקדושה היינו שומעים שכל דיבוריו הם תורה נפלאה עד שהתחלנו לכתוב כמה שיחות שלא, אבל לא נכתב חלק מאלף רובבה. אשרי העת, אשרי השעה, אשרי הרגע, שזכינו לעמוד לפניו לשמוע הבל פיו הקדוש. מי ייתן לנו עכשיו שעה כזו, היינו מתגלגלים אלפים פרסאות באפר כדי לזכות לבוא לפניו, לשמוע הבל פיו הקדוש העולה על כל הקדושות. קכ"ז פעם אחת נסע למדווידקה. ונתעכב בדרך ולא הגיע על שבת והוכרח לשבות בכפר האלבל וו... קיוקה סמוך למדוויקה כי הסוסים התייגרו ולא היו יכולים ללך ונתאחר עד שבא סמוך להדלקת נרות ממש לכפר הנעל ואחר כך כשבא לביתו לכאן סיפר לפנינו כל המעשה הזאת באריכות גדול ואמר שבעת שהלכו הסוסים סמוך לערב, והוא היה רוצה שירוצו במהירות גדול, אבל הם לא רצו ללך. ואמר שהיה דומה כמו שבורחים בחלום, שנדמה לאדם שצריך לברוח ואי אפשר לא לברוח בשום אופן. כידוע בחוש שכך דרך החלום, כך היה לו אז. והיה לו צער גדול מאוד שלא יבוא לידי חילול שבת חס ושלום. ונדמה לו בשעת נסיעתו כמו שמוליכין את האדם לגיהנום. שאז בוודאי הפחד גדול עד אין סוף. כן ממש פחד זה היה עליו מחשש חילול שבת חס ושלום. ומחלל דבריו הבנתי קצת מלשונו עוצם הפחד של האדם בשעה שמוליכין אותו לגהנום חס ושלום. ואי אפשר לצייר זאת בכתב כי כפל דבריו פעמיים והפליג מעוצם הפחד הגדול והנורא עד אין סוף ואין תכלית שנופל על האדם בעת שמוליכין אותו לגהנום חס ושלום. וממש פחד זה היה עליו אז מחמת שהיה מתיירש אליו או לידי חילול שבת חס ושלום. והמעשה הזאת הייתה בחורף קודם שבת שירה ויש בזה סיפור שלם כי עיכוב של רבנו ז"ל לא היה דבר ריק בפרט בעת שנשא עד שבת שירה וכבר היו אנשיו מקובצים שם מכמה עיירות והוא היה צריך לומר תורתו הקדוש והנוראה מאוד ולעשות ולתקן מה שהיה עושה ומתקן בתורתו הקדושה ועסקו עם אנשיו ואמר שבכל עת הקיבוץ הוא צריך לומר תורה לפני אנשיו, אזי ממש הרעש והפחד שיש על כלל ישראל בערב יום כיפור לעת ערב, בעת שהולכים לבית הכנסת, ממש פחד ורעש זה נופל עליו באותו השבת, או יום טוב שהוא צריך לומר תורה ברבים. ואחר הרעש הגדול הזה, שכבר היה מוכן לבוא על שבת שירה כדרכו, מכמה שנים, הוא פתאום להתעכב בשבת בכפר ובאנשיו שנשויימו. ועוד קצת אנשים שבאו לקראתו, כולם הוכרחו לשבות בכפר נעל, ולא היה להם מה לאכול ולשתות, והוכרחו לאכול חלה של דגן ולקדש על החלה, כי לא היה שם כוס לקדש עליהן שרף, ואפילו סכין וכלי אכילה לא היו להם. והוא סיפר אחר כך כל סדר שבת שהיה שם בהלכות. אחר שבת נסע למת ודקה, וביום שני היה חמישה עשר בשבט, ועשו סעודה. וישב אז עם אנשיו ואמר אז התורה שהיה צריך לומר לפניהם אשרא זוכה לדעת דבר אחד ממה שעבר על רבנו ז"ל בכל פעם כי בכל מאורעותיו היו סודות נוראות, נפלאות ועצומות מאוד קכ"ח אחר שבא מלמברג ולא נשא עוד על האוקראינה לומר תורה כדרכו מקודם מחמת החולת ופעם אחת היה מספר בשבת שירה מעניין שבימים הקודמים היה נוסע למדינה הביתים הללו והיה אומר שם תורה נפלאה והיה מספר כמתגעגע ואמר שכשהיה יושב על העגלה היה עניין מיוחד וכשהיה בא לעיר שנסע לשם ויצאו לקראתו ועשו לו כבוד היה נעשה עניין אחר וכשנכנס אל העיר היה עניין אחר וכשאמר תורה שם היה עניין אחר אחר כך כשקיבל מעות היה עניין אחר וחישב כיצא בזה כמה עניינים שבכל פעם היה עניין אחר והמובן מדבריו שהיה לו בעניין הנשיאה עבודה מיוחדת, נפלאה ונוראה מאוד בכל עניין בפני עצמו, הן בנשיאה, הן בכבוד וכולי וכולי, כנ"ל.